Bon dia, aquest dimarts hem de parlar sobretot d'aquesta possibilitat de vent de ponent, que pot bufar amb certa energia a partir de mig matí a molts indrets de l'interior de Lleida, sobretot cap al pla l'altiplà central, vent especialment fort al centre del dia, tot plegat en el cel, bastant serè, aquest vent podrà escombrar literalment les nuvolades per tant sol i ambient no aire calorós, màximes de 25 a 28 graus cap a aquestes poblacions de l'interior, i en canvi el Pirineu serà un dia altra vegada bastant canviant. Matí assolellat, excepte al nord d'Andorra i a l'extrem nord de la Cerdanya, on hi haurà algunes nuvolades acumulades i d'arda més variable arreu, núvols que creixerien. Podrien descarregar algun ruixat local aïllat cap a l'entorn del Port del Comte o del Cadí. També a la darda no descartem aquestes nuvolades no mica més efectives cap a l'extrem nord d'Andorra amb algun ruixat puntual i amb temperatures més o menys com ahir, màximes entre els 20 i els 22 graus a les valls pirinenques.